الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير پرونی سبق کم د الله د قدرت نخي د غد توحید نخي د وحدانیت بیان روانو او د غی علامات دل ننم هغه سبق جاری دې فرمای الله چې الله هغه ذات دې چې د شپی او د ورځې نظام مغه منظم کړي دا کلش پرا ولي او کل ورځ را ولي او کلا یو حالت کلب الحالت داد نور نظام د سپوږمې نظام دا ټول د یو مقرري نیټې پورچې چاروان کړی دي د خپل ستا ده بل رب نشي کېده دا کارونه د انتظام چې څوک نشي سمباله ولې نو غستا نشی نشي کېده دا انتظام, انتظام الله سمبال کړی ده نو د خپل ستا سورب ده فرمایي یولج ليله في النار نه النبااسې شپلهره پهور کې یولج نههاه في اللايل او نه النبااسې ور لره پهشپ کې وڅه شم سوول القمر او تابع کړيین ووروس فګم تابع کړيدي د خپل ځان دپاره لکن ستاسو ده پدي تابع د الله دي لیکن دپاره ستاسو د پدي تابع کړيدي. کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى دا ټول روان دي تر یو نیټه مقررې پوری ذَالِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُم ذغه الله دی چې تاسو رب دی لهول ملک همدجد پاره باندې شاهدہ اختیار ټول د دې ولذین تدعون من دونه او اغ خلق اغ سوق چې تاسو رب اله د الله نصیبا ما یملکون من قطمیر او وی اختیار نه لري معمولی دا قطمیر هغه چې لکې ته ولیکیږي کم چې د کجوري د اردوکی د پاسه تاو شوی ډیر باریک غونه پردې دی دا سب قطمیر ولیکیږي خدای کنایله د اقل القلیلنا د تور نه کم یعنی یو ذره هم اختیار نه لري ان تدعوهم ذې فکره علامه دې ان تدعوهم ک تاسو بلی لا اسمعو دعاکم نو تاسو بلنه ناوري ولو سمعو او کچرته وای مری دې کچرته دیو او ته جه اورې دو خبره مغه مخکی کړي دا یو ترته خو بوتان دي چاغو خو نه اوري نو چوان نوري نو جواب بس ورکی او څه هغه خلق دې چاغه انسانان دیو مرشوی دیو خلق دا خلقو جوڑ دی عمر شوی له خلق دغه نه خدایان خلق جوړ کړي دي نو كا كلا الله عبوية تس خبره ورول غواري نو عبوري أو كالله عبورتا ورولم عبو نغواري عبو عبو خواب نوري و كدو عبوري نو تاسو لجواب کو نشيد رکولي و إن سميعوا لو سميعوا أو كا كرد دو عبوري مستجابو نو جواب نشيد رکولي لكم تاسو تا و يوم القيامة و دا قيامت پورز بدغ خلق يكفرون بشرككم ستاسو دا شرك نا انكارو كي دا تاسو چې هغوی نه خدایان جوړ کړی هغوی به د دی نه د بره اعلان وکې وله یو نه ب او کمیو او نهشي خبره ولی تا په شان غې خبردار ذات مطلب ای غمبره د دی خلکو چې د ځان د پارهکم آلیه جوړ کړي دي دا غوی د حقیقت نتا د شي خبره وی مګر خبردار ذات چېغ الله دی نو الله خبرکې د دوی د حقیقت نه. یا ایها الناس اخلقكم انتم الفقراء الى الله تاس مفتاج یہ ټول پزل د الله تا والله هو الغني الحميد او الله بے پروا ده ان هم دې په بے پروا ده خپل مخلوق مستایل شوې ده په خپل دغه صفت شوې ده یش یذهبكم کو غواړی تاسو په بوز وي اوت بخلق جدید اورابو بل نور مخلوق وما ذلك على الله عزیز او دا په لابلې حصہ ګران دي چې تاسو لري کی او تاسو په ذې بل قوم راولي ولا تزرو وزارتوم وزره اخرى او نشی بار ولي او بارونکې بوج د بلچا دا, بل دا وایي کنه ته ګناوه نه زمستر لکوه ذمہار زی ځای ما الله فرمایي هیڅ د بلچا ګناوه نشی بار ولي و ان تدعو مسقلت الى حملها لا يحمل کچړت یو بار او چتونکې نفس د خپل بار د چتول لپاره بل څوک راوبلی الی حملها چې دا بوج را سره او چتکی لا يحمل منه شيء نشي بار ولکه دې د دې بوج نه است شه ولو کان قربا اگر چې دای رشتہ دار ولې نه یعني پلار زوی ورور مور خور لور دا ولې نه خپل خپلوان خزو ولې نه يخاون ولې نه نه به شی بار انما تنزر الذينه يخشو نربهم يقینته يول شي اغ كسان چاوی د خپل ربن بالغايب پهناالدلو وپ مسوات او مننسقا ومنمنت ذکه او چا چې خپل ځان پاک کو د بدو اعمالونه فإما يتذككا لنفس خپل ځان د خپنی پ دپاره ولى الله المص خاص اللح د وما يستوي الأعمى والبصير او ندي برابر رند بينا يعني مومن و مشرق ندي برابر ولا الظلمات ولا النور أو نتيري رانا برابر دي يعني كفر أو ايمان ولا الظل والحرور أو نصايا او غرمي يعني جنت أو جهنم ندي برابر وما يستوي الأحياء ولا الأموات أو ندي برابر جوندي او نمري. یعنی مؤمنانو کفار ان الله یسمع من یشا یعنا الله او هغه چاته چې خوښ شي و ما انت بمسمع من فی القبور او نیت او ورونکو هغه چاته چې قبرونو کې پراځري دی د کافرانو او د دی زی دیو عنادی خلکو تشبیہ الله د مړو سره ورکړه دا, سر ورکڑا. دا خلکو سره هغه په قبرونو کې پراځري یعنی څنګه چپ کا ورونو کې کم خلک د اغوي خبره ناوري نو دغه شاندیوم خبره ناوري دا د اغوي په شاندی ان انت الا نذير نیسمګر يرون کې انا ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا يقينن تمو ليغلي سرد حقنا خوشخبری ورکوونکه او يرون کې و ام من امه او نشتري اس يو امه الا خلا بها نذير مگر تیرشه ولې په اغوي کې يرون کې ان پیغمبر راغلي و قد ذب کووقدستا تذيب ک قد ق ذب الذيه من قبلهم نوقن تذيبه دديونه مخکې او کسانو جذبونه مخې شوي جات هم رسول هم راغلي غو ترسولان دديو بل البناي پهدلعالو سره په مجزات سره و ب ثم اخذت الذين كفروا بيان ولو ما غكسان چکو پریکړو فکی پکانا نکیر نصرنجو عذاب زمہ الم ترى ایت نغوری ان الله انزل من السماء ما ان الله نازل کڑ داسمان دا نو به فاخرجنا به ثمرات دراوستلی دمو گد دیپ زریبانې پس مار قسم میوی مختلف دی رنگونه ومن الجبال او دغرننا جداذ لاری دی بیذن دا سپینی او حمرن او سرلی یعنی په دې غرونو کې دن نه دسی لاری دی او دسی اردو کې جوته داریا وي چې لاری دی چې هغه سپینم دی دا چې کرخیواله شوی ته به دا چا بالکل هم په دې ترتیب باندې کرخه دا او سوق کله کله په غر کې یو کرخه تلی تو را یا خدا نو سو کوی پا دی زمانه که مار تیر شویده که دا خدا شویده سو کوی دا چل شویده دا ایس چل نده دا نظام او دا غرونا دا جوڑ الله اللہ دا د دی دا دیف پا دی که دن دا قدرت نخید دی نو دی غرونا که لاری دی دری دی بی بیزون که سپینی دی و حمرون او سری دی مختلفون الوانو ها او مختلف دی تکس پین او دقشان دا سمرا چی رنگونه که دیشگنا نو بیشمار رنگونه په دیکی ورپکی دی و غرابی بسود او تکتور صفه که دی تکتور و من الناس و الدواب او د خلقونا بازی د خلقونا و بازی د زندسرونا والانعام و د سارونا مختلفون الوانو چی مختلف دی دا غی رنگونا کزالکم دقشان این سنگا چې د دی میوود دی غرون مختلف دي. عمدره شان دلی سارو رنگونه مختلف دي انما يخشى الله من عباده العلماء يقنني ريگ دا الله نه فبندگان بندگانو کې ان دغه د بندگانو نه داغه يريګي هغه څوک چې هغه علماي د دې ديزې کده علما او نه مراد هغه علما نه دي کوم چې د مدرسو ډیگری حاصل کړي دي کوم پیچډي کړي د اوچا ایمپیل کړي د اوچا سپیشلایزیشن کړي دي دا چې نه دي مراد د دیعو لمو د مراد هغه خلق دی چاغوی په دې بره نو ټول علامات کی د الله په دې قدرتونو کی چې دا موجود دی بالکل مخې ته دې په کې غور کړه دې فکر کړه او حقيقت ترسي د لیبی خپل ربي په جندله دې معرفت د ربي حاصل کړه دې نو دغه دا خلق د الله نډیر یریږي نو دې آیات پرانا کی کتا څو ګوري کله کله بړي لو عالمی د دنیاي جهان د ريښت اوټو جو نور 2 ډیګري باور سره او چې د دین د یو مسلې د قران د یو آیت یا د یو حديث د یو لفظ په مبارک او ته توي چې د دې مطلب بیان کا او دیبان تغیر او کا نو تبو وی چې د علم بحر زخار ده دا چې لګیاو بشي چې عمل ته ګوري او خبرو ته ګوري نو تبو وی چې د خو تدین لکه چې یو ټکم نه دی ځکه داولی دا ولی د ټوپیز د کړي دي د الفا د ماهر دي د سپیشلایزیشن په د الفا حروپو حروف او آیاتونو او احادیثو کې د الفا د هدفوره دي خودت معرفت د رب نه دي حاصل شه بس د علم برائے علم زکړي دی او کله کله یو ان پرسی دی بالکل امي خواغه د دې ټول کائنات او تعالی یو فکرو یو سوچ ورکړي په دې غور کړي دي اور به پی جن دلیده نوته وې چې دا خو د علم یو لوی سمندر دی دا د چکه عمل کوي دا د چکه خبره کوي په کوم انداز صفدکه خشیت او جردا الله ورپکيره نو دا څښکارنه چې ډېر لوی عالم دی او دقه عالم پکاره دی سل انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور یقینا الله ډیر زبردست او بخون کېده ان الذين يتلون کتاب الله یقینا هغه خلک چې لوې کتاب د الله اوقام الصلاته او منز قائمي منز قائمي وانفقوا بما رزقناهم او خرج کيده هغه سم چې دوی توم د سر او علانيهن پټ او خکارا يرجو ن تجارتا هغه خلک دې چې امید لري د دې تجارت لن تبور چه دا بچرتم چرتم نهخابږي نه تا کېږي تجارت دے ل یوهپ هم جوه هم چې الله پورور کی دوته عجرونهردیو یزیده هم من و زیاد کی دا فضل دا إنه و زیات کی دو له فضل فضل داغه غفور شکور یقن دا الله بخونکې دی او قدردان دی وال اوحینا حه علیک او غ چې وحړي د مونږه تااسې من کتابې د کتاب نه م دا فورآ او هو الحکو هم دته ه د مص دتل ل معوي نه یلی چې دا تصدیر کوون کې د داغس جدي نه مخکت ف شوي د کتابونونه ان اللهبي عباي لخابیرون بسیر سما او رسنل کتابه نفنا من عبانا بیا په میرا کې ورکړو مودار کتاب دا قآنلی عغ کسان سم په میرا کې ورکی دی فنا چېمونږ غه کړي دي من عبانا د خپلو فمنهم نباذ لذيبندگانونه او د دینه مراد سوق دي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم نفس صحابه کرام او داوی په نقش قدم تلون کیا جد دی کی, کی هغه خلق چې د دین کتاب د وراثت حق ادا کړي فرمای پدیو کې بیا دری قسمه دي فمنهم ظالم لنفسه نو په دې خلکو کې چې الله ورəkړي لې کار د پاره بازي خلک دي په ځان باندې ظلم کوي په ځان باندې ظلم مطلب څه چې د دې کتاب سې حق نه دا کړي د یو په خپل ځان باندې ظلم کړي او ومنهم مقتصد او بازي خلک دي چې در میانه تپې والا خلک دي در میانه څنګه دي چې پوره پوره عملم نه کوي کو نور لګیا دیو حد پوري یو کار روان کړي لري ساده پوره حق ادا کوي ومنهم سابق بالخيرات او بازي هغه خلک دی چې غوي ډیر مخکدي پنه کوکي یعنی پوره پوره حق ادا کوي بإذن الله د الله په حکم باندې ذلکه هو الفضل الكبير ام دقدره یعنه دا په میراث کې ورکول د دې دی کتاب دیوته داده دی ډیر لوی فضل جنات عدن بیا د دې ثواب بیان یاله پاک او دې تاس کوم خلق چې مخ کې دي سابقون بالخيرات دي نو تاخه هغه خلک دي چې جنت تب به حسابا ننوزي او کم خلق چه دا مقتصد لفظ را غلی ده ده دیو سر با اللہ حساب ہو کی خو لک آسان حساب او د حساب پا کې ایخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ده چا سره چې د قیامت پورز حساب شو شو او د دی خبر تپوسو نا مناقش شو رو شو دا دی ولی کڑی او دا دی ولی ندی کړي نو دا حلاق شو نو دا چی کم سابقم بالخیرات دی دا با بلا حساب جنت تالا داخل کی او دا کم چی نور خلق دی چی دا درمیان تب که والا دی نو اللہ با او سر حساب اکی خو آسان حساب ور سر اکی او دی کم مخلق چی پخپل زان بانی ظلم کڑی دی زان بانی ظلم کڑی نو حقی ندی ادا کڑی دا خلق با ای ایسار کڑی شی ترسو چې د محشر دا ټوله معامله ختمه شوی نه یې څنګه چې تاسو چرته ایرپورټ ته ورځی د چانس در سره نویا غاړې ته اورېګه چې سو پورې دا چې کم اوکه ټیکټونه دې کنه پرم دا ټولو زی نو بیا که خالیو خالي و نو تاسو به کولیګو دیوبل محشر تر اخیره پورې د فیصلو پوری سار کړی شي او دا غي نه پس الله به په دیوبل خپل مهرباني وکي او دیوبم داغه سره ملګری کوي که یو هدف پوری او باید با په کې هغه می چاوی ته باندې د سزا پیسې له وکي چې هدف پوری بده تو سزا مېلاویږي کته سزا م ډیره سخت سزا ده بلې خلک دا, دا وایي زيو زل خو بیا م جنت تر ازو کنه نو خیر ده کمو دا ګناوونکو په دې نه خو چام ګناوکو ناخو به چرتم ناراضي چې دې تیار شې د الله عذاب ته چې خیر ده لکه د عذاب راکی یو سره ته تا ته وی په دې کې چې تاسومره ضرورتونه د یو کروڑ روپې ضرورت خو بده نه کنا یو کروڑ نه ارب شریدا په تدور دي تندور تلګ ورودانګې لهایا سبات کې را د ستیل ملیون لري او پایک وست پنه ویلیکي د دنیا ورده ډیر بیکار ورده د اخرت ور سره ته دې ته ورودانګ یو منټ له بیا روزا یو ارب روپې واخلې چې یو کرب والے قربتانګي سوک نو د جهاد نه مور او د جهاد نه مزاب تدې ډیر سخت دی جنات عدن د دیو بدلی سدی جنت د همیشواری د ایستیو باغ ته ننوز یو حل لو من اساورہ چې دیو تبا ورغستول کیږي خشت سکول کیږي بدیو په بنگړو باندې من زهب اند سرو ولول لو او د ملغلو و لباسهم او جامې بد دیو د ریخمونی وقالو دیو وای الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ټول صفاتو د کمال الله لری دی چ زمون نه اگر ټول غم او تکلیف لري کو یقینا زمون غرب ضرور غفور دی او شکور دی نی بخون کیدو قدردان دی الی غذر حلل دار المقامه چ مونږه را راوستران راو راو نه بس دار دا مقامتي هغه کور د همیشوالی ته د قیام زیت من فضلي د خپل فضل لا مونه پ نې ګمون ته په کې س سټړ وال و ن او تلیف ولا ی مونه لغوب او نبرې ګمونته په دیجن ن کې لغوبفی سټړیال ستکان د او ن ړی والشته دی وال الذي نه کپ وغ خلک چې کاافران د داهغوی دپرهور د جه دی لا یقض علیهم نه به پست کېږي په یبانې په موو چمړ شي دوبه مغ او م به د هر طرف د را اسباب سباب د مغ به را شي خ یو به کریم کېږي یقرآېکرم یو بلځ کې فرماي تی مووتو من كلې مکانین وما هو ب دمرګ دا داسب په ټوله راغلی په ورکه څوڅو غلکه ساتپس مرګ شي کنه خبره ختم شي د په دنیا کې کله کله سې ایکسیډنټ وشي یا بل څه درد ورسيږي نو چې درد برداشت نه وذنه سره به وچش نه په درد نه پويږي نو دل ته به نسوب به وشکيږي او دا د مرګ سبب به د هر طرف نارآشي او څوک به مړکی گینه نو دل څنګه به پرسته لکه کیږي په دغه مرګ چې مرشي ولا يخفف عنهم من عذابها او النفس پکواله کیږي په د دیو د عذاب کزاریک انذیکุล لکفور دغره جبون بدلا ورکوه هر نا شکرته او هم یستری یستریخون فیها او دیوب چغي وهی دیوب چلی وهی په د جهنم کې وایبا ایزمونګاربا اخرجنا نمود دیورنه یو زلو باسا نعمل صالحا نو مونږ نیک عمل شروع غیر الذی كنا نعمل غیر دا هغه عمل چې کوم مخ کې اودن نو همرکم ما ته ذکررو من ته ذک کار آیا ما عمر نودر کړړ تاسوتهغ عمر ماغ عمر ته ذکرو پ چې نحته غپ شو په دی کې من ته چاچ چا چې ننسیت ته عمر نودر کړي جه ااکمون نظیرو تا ک راغلیو فو خو اوسکې ف اللي من نصیر نبي د ظاللیمان د مددگار مدګار ان الله عاال مو غیر استواېول د نه علیمون بذاات استدور تعله اد جعله کوم فله ففل الأارت تاسو جوړ کړړې خنیپگان په ځمکه کې پهمن کپه په عليهی پپره راغ چا چې کوپروکوو نو په د به وبال او کی بدبانی الله تاسو نقصان نشته دے ولا یزیدل کافرین کفرهم او نزیات کافرانو لره داوی کفر اندره بهن فنځ درپد دیو الا مقت مگر غزر ولا یزیدل کافرین کفرهم او نزیات کافرانو لره داوی کفر الا خسارا مگر ثوانو نقصان کول ورته وایا ارا ایتم شرکاککم الذین تدعون من دون الله ایتاس ردیل دلیل خل شریکان شریکان چې بلی رابلی سواده الله نه آرو نیمات ته و مازه خلقو من الار هغوی په دزم ک ک شی پیدا کړی پی دی دا خالق کې دشي د دوی هغه پیدا عش را ته وخئ لهم شرکن په استاد یا د دوو د پاارسه شراقت شته د مانونو کې ام نه هم کتابن یا دوو ته مو تحریری لا اوناو سن کړی دی په هم حالا ب نهې منو نه دوو په دلیل ې دغی صنت دووجې صنت لري بل اي عدو الظالمون بلکه وعده نكي ده ده سر الظالمان وعده نكي ظالمان بعضهم بعضا ده يو بل سر إلا غرورا مگر ده دوكي وعده كي إن الله يمسك السماوات والأرض يقناً الله تنكر ده سمانو نوزمك أنت زولا تخزينا أو كليش ده غريف لك بريدي نبه خزي ده شروعكي ولا انزالتا أو كچرت ده زائل شو يعني ده خزيه سقم من احد سوق ده ان نشټینګو ده دغه سوق من بعد هی رسد پرې خودو داغنه ان کاغی غریب پرې خودو نو هي سوق ټینګون کې بیا لشته انه کان حلیم غفور یقینا الله ده حلیم بردبار او بخلا والا واقسم بالله جهد ايمانهم او دي قسم نخرب الله بنلق قسمنا بسس شي ان جاءهم نذير ن دې کافرانو د مکی قسمونه وړلیو چې د دوته پ غمبر راغ من احد عم نو موه ډیر زیات هدایت باند شو د یودلیورډلوونه من ااحد عام د ودو نارهونه ممونه ډیر خپند ديکوو په ماجا هم نظیرون نقره جراغې دته ون کې ماذا دهم الله نفوره نو زیاتې د دو د نفور تختته د دا حقنا دای استقباراً في الأرضي دجه د تور کوونه پهمکه کې او مکره السه او د جه. د بد مکر نه د بد سازه یعنی غلط چال نه دیو چلول شروع کړه ولا یحیق المکر السیئ او احات نکئی احات نکئی بد سازش الا باهله مگر پخپل اهل یعنی څوک چې بد سازش وکي غلط چال وو چلې د دې وبال پدې چالو, چالو نواره د پاس راځي او دغه کار خبره ده د کمم زی چې یو فتنګر پتننه راپورته کې یو شر راپور ت ک نو خلکو ته خو پته و نه لږ چې ش چا راپور تکړو خو د د شر انجام ممراضی پات ق واپس ووااپس کېږي د کمم ځنه چې پتن را وچته نو بد سراتم پات ق ضبانې پریوزي خو بیا خلکو ته پته نیکه چې دا او د پغلی خو د فتنې بد سراتم په فیتګربانې واپس کېږي. فهل ينظرون الا سنه الاولين تدب انتظار نقيما غير دتريقيد بنو خلق يعني سنگچ پاغي باني عذاب راغي دو ماق انتظار کي فلن تجدل سنه الله تبديلا هر دا دا دا تجد لسنة الله او هر گزبته بيانم امیدت طريقيد الله دتريسه تبديلي ولن تجدل سنه الله تحويلا او هر گزبته بيانم نم امیدت السنه او دتريقيد الله دپاره او ريدل او لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ يَجُوبُ نَغَرِ زِفَسْمَكَه كَيْ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جُغُرِي تسرنج وانجام دار كسام جديو نمخ تيری شوی دی وكانو اشد منهم قوه اوغو دزیون دزیونا سختہ قط والا وما كان الله ليعجزه من شيء او ندى لا يعجز يغله ریسوش یعنی دغه نپټیدې نشي تخته دې نشي پس مانو نکون پزمککه یقین الله د علم والا او قدرت والا ولو یو اخذ الله الناس بما كسبوا او کچرتا الله نیول خلق په سبب د خبرو کړو باندې چې هر چا کوم ګناق ول ول الله غریب کوله نیولای ما ترک علا زهرها من داب د دزمک په مخ به یوز د سرب نو پاتې شوي لکه څنګه چې الله د نوح عليه السلام په قومه اوختل نه بسپل بندگانې ته پکښټې کسوار کړل او د انور ټوري ې یاخ هم الله عجل مسم لکن ر کې تریو نټې مقرري پورې پهاج اجل هم نوکه چې راشي غنیټ د دي ف الله كان بهبادي بسه دون الله دی په خپلو بندگانو واې لدون کې بندگانو لره لدونکې سور یاسیین مکی صورت په ترتیب د طلاوت کې شپ بیررشم نمبر دی او په ترتیب د نزول سری. بر دي د سوره الجن پس نازل شوه دي د دي سوره فضائل همدې او د دې سوره خصوصیت دا نبی کریم صلی الله وسلم بیان کړل چې کلم چاته سن او یاسیف د وقت دی شرو ده مشکله او د دې فرمایلي دي چې تاسو سورې ياسين په خپل مړو باندې موایي تر باه اگر چې د سورې ياسين خپل فضیلت په دې وجه یوازې دا خو د دې د پایې په توګه آیتونو زیات شته دي د رسالت بیان شو دی او پتیم دی او پتیم دی او پتیم دی ایناسو دا مختلف و سی زن دلائل دی دا عقل نم دلائل دی پاخرت بانی نم دلائل دی ہم دا دی نمان دلائل او دا تکلیم مشکلات چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداش کول او د کوم خبرو خلکو خلق و تتاوستون جل دا اطول خبری کبریدې داغه کبریدې داوی د رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای چې زما ارمان ده زما ارمان ده لوزيد ته انها فی قلب کل مؤمن فی قلب کل انسان من امتی زما ارمان ده چې دا صورت زما د امت د هر انسان ته جوړه کې یعنی یاد یې او د ولسته مقصود د دی صورت نه د خپل فضایل اغا د توحید او د رسالت او د اخرت د احکام ذکرول او د دې مطابق عمل چمتدا سي نه چې مونږ به سوره یاسین هم دې ده پاره کریمم دغه شان سم چې ډاکټر د دوايانو دوکانی نو دام درشان دوايان دي تفصیل करावा لکه مولوی که واخ ګلولې یا تعلیف قال زکواي چې یا سينه شتون دې نهست چې از همه خوندن آسان به ميري په دې سره یا اخوات نورو سره فائدې نه کوي تداولو لینو زلګ زر مر شفاسا نه دي شو د ته توجيده او عبارت هم د قران کئی و د ده مردادت عامل و کئی او زکدار طول مزامین سبی کرانی شوی دی ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ده قرآن زڑوی لی دی د قرآن قلب القرآن ده قرآن درزیدون کې زړه جڑتا ہوا دیتا دیتا دیتا نون دی صورت تورکڑے ری برمائیم صلی اللہ علیہ آل الحقيم زما د قسم وي پهقرورآن بې چې مم دی ان نهل مرسين چې یقین تپ غمبرې یقی تپ غبرې پهقرآ بې الله تباره کولا قسم خوړ دی او دا قسم پهدي چې ې محمد ص الله عليه وسلم دا الله پیغمبر غمبر او دا رد دی د کاافرانو په ا خبره جاوې پیغمبر ته وې لستم رسولا ته پیغمبر نه الله فرمای په دې قرانه حکیم دې زمان قسمه انک ل من المرسلین یقینا ته پیغمبرې ته دې په خبرو باندې ستګستا خراب نشي على الصراط المستقيم او ته نه غلار باندې تنزيل العزيز الرحيم دا تنزيل دې کينرالي ګلره دې لره قال لي گل د چارو طرف د عزیز او رحیم قوم ما انذر اباهم دیره فار دي ته ويرهغه قوم جن نه ندیره ولا شو لقد حق القول على اكثرهم يقنم ثابت الشويده ندو جعلنا في اعناقهم اغلالا مون يقنن اچول در ديو Илья, Ируна, Элина. د جون دیو شاتم دیوال پښیناو دیو پټکړی دی مونږ دیوال رانډان د کړیم دی پهوم هم یو سیرو نو دا دی وسنېني دا تل کې نسبته الله ته شوې خدا عمل د دیو پخپل دی د دیو خپل دی کردار د جداګي پوجا دی د هټ درمې او د ضد پوجا دا, دا, دا کار شوې دی وسوا علیه مو برابر ده په دیو باندې ان د دیو لپاره ته یاره دیو کته نه رې جو ایمان نراوړي انما تنذرو من اتبع الذکر یفننتقو یا ابسوق جاغت تابیداری کې وخشي الرحمن بالغيب او يريج الرحمن پنال دلباني په بشره بمغفرته او اجر کریم نوتذير وركديو ته المغفرته او دخه اجر اننا نحن نحي الموت يقنا من جن مري ونكتب لكم ما تقدموا جديو مخلي ليلي واثارهم او اثار دديو ديو چکم رستس پريغي دي د خپل ځان په اړه خدي که بد دی د دې تور مونته پتر د مونکو وکول لشيئن ورشي احصيناه شمار کړه د مونږ په امام مبين یعنی په شمار اخو د هر شي په امام مبین کې په کتاب مبين کې د دې مراد لوټه محفوظ دی و ضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کړي ته مثال داري کلیوالو اصحاب القريه یو کلی کلیواله دا دی کری نوم اللہ مونتا نا دیا گستی چی کم کلی ری او دا پیغمبران نمونم نا دیا گستی خوب بنیادی طور نصیحت بیا نیگی اذ جاءها المرسلون کله چې د ترغل پیغمبران اذرسلنا الیه موسنین کله چې راولېګل مونږ دیو ته دوه کسانې دوه پیغمبران فکذبوهما مونږ دیو دغې تکذیب کو فعززنا بالثالث په شریک وی انا الیکم مرسلون یقینا مونږ تاسو ته شو یو قالو دیو ما انتم الا بشر نه‌ی تاسو یې مگر یو بشر په شان زموږه انسانانی عدالت خبره مکیوالتوای چې دا ستاسو رویه د غویم و تاسو مې کړی یو بشر او بشر پیغمبر نشراتلې په کار د چې پاریشتي هغه هم دغه خبره کړې وه و ما انزل الرحمن من شيء او نو درالګلې رحمان است شي ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر تاسو دروغ وایره په کوم چې داوی چکوې قالو هغه ورتوي ربنا يعلمو زمونږ رب ډېر خپو ییږي ان الیکم لمرسالون چې یقینا مونږ تاسو ته پیغمبران را لګلې شو وما و ما علینا ان الا البلاغ المبين مگر هغه رسول قالو دی ورتوي ان تصيرنا بكم نو بس فالینې څه پتاسو ام دغه د دا مشرکانو د مکی خبره ده دا. مطلب دایره ټول کوپر ذهنیت یو شان پات شوې دي هغه وخت چې کم سوالاتو نه نه ماغه سوالاتي نو تاسو مثال دا غوی پشان دي قالوا اننا تطيرنا بكم من بلد بالنسف تاس بندي الا لم تنتهوا كتاسر دي من من نشوي لنرج منكم من نمو بتاس فكانوا وليوا السار بمكم ربمكو ولا يمسنكم منا عذاب اليم او خا مخوبر سيج تاسو زمنا دردنا كذاب قالوا اغيو ورتو طيوركم معكم داس تاسو بسبالي تاسو سردا يعني داس تاسو ده دا اعماله نتيجه لا تاسو ده كبر تاسو التكذيب نتيجه این زکرتم یعنی دا این زکرتم این چه چرتا این زکرتم که تاسو تا نسیحت وشی وعظ در تا اکلیشی نو تاسو بیا بدفالین سی با غیبانی پا مونگ بانی یعنی تاسو تا نسیحت وکلیشو تاسو تا وعظ در کلیشو دان لا یعنی پا اللہ بانی دان لا دا کتاب نو تاسو بدفالینی والشورو کلیش بل انتم قوم مسرفون بل جئتا قوم ذهنا تجاوز کوونکی وجاء من اقصى المدينه رجل اوراغ د لری طرف د خارنه رجلون یو سړی د دې سړی اټباری خبره خو نه ده خو مفسرینو په اکثریت یو نوم ذکر کړی چې حبیب د دې سړی نوم دی نجار د نجارې کار کې یې تر ده او د کلی د خار په یو لری حصہ کې ده اگر هغه او خبره وکړه يسعى چرا منډي وهلي قال ویویل یا قومي تبعوا المرسلين د دې کله چې د دې زو روت راغنو د مؤمن راغ او تقير کړې فرمای اي خلقو اي زمما قومه تابعدارو کې د پیغمبرانو اتبعوا ملا يسالكم اجرا وهم مهتدون تابعدارو کې دا بچا چې نستاسو نست مزدوري غاړي او غوی په سمهلار دي یعنی په چاپس د ابتدا کوور دپاره دو خبرې په کاردي یو خدا چاغه په خپله په سییدلار روانې او بلاغ خود غځې سپیسې نه غواړی سمالو دولت نه غواړی په دیبانې نو شړیم په بس ابتدا کوله چې چې غب نهشته او لا هم تییک ده نو دا, دا دواه خصوصتونونه موجوددي وماللیله بدود ل پتوې اوڅ شوي ديمال لره چې زه بندی نهکم. اصل کې خدای ویل غواړي چې د پتاسو ستندر پرېوتره چې بندهګینه کوي خدای دعوت انداز د خلق او د پوهول دل نشین انداز چې د خلق په ځان مخاطب کړي اخر ما لسه شوې دي چې زه عبادت ونه کوم ونه کوم دا غزه په تورني چې ځي پیدا کړم یعنی تاسو ولې دا غزه بندهګینه کوي چې تاسو پیدا کړی و الیه ترجعون ام دغی الله سب تاسو واپس کیږي دې زه کې د قیامت نه چکیلای ری نبی اورته سیغه د مخاطب چې تاسو باغه ته واپس کیږي ا اتخذ من دونه الها ایزوونی سمز جوړ کوم داغه سروا نور خدایان ان یوریت نر رحمان کچرته رحمان اراده وکي په ما باندې بذر د ست تکلیف لا تغني عني شفاعتهم نو بچ بن زمان زمانہ د دیو سفارشه نس شې ولا ينقذون او نه په ما دیو بچ کی نه په ما خلص کی انی اذن لفی ضلال مبین یقینا ذب بداغه وخت یم د پوخ کارګم راهي دنی عامته بیا ر کوم پس معون او بیا د وای اعلان کې د خپل ایمان یقین ما ایمان را وړی د ستاسوپ نو واړې دما خبره و منې نو دیو فورون را جمعه شو او دا سړی شهید کو فورن د نکسړی سزا د دو سره مغوب چې څنګه د مر شوو نوته الله خوش خبرې ورکه پیله د خویل جن نه اوویللی شوغته نه نه اوزه جننتته د نه خپله ی پته لې ده. چې د الله پهلار کې د الله پهدينبانې چا غیررتتو کو هغه م شو نو د مرک سره سم ا هغه ته پاوررن د جنت خوشخبری خبرې ورکی شي پلت خولی جن نه ویلله شو ته بس جننت ته نهنو د ننوتونونه مراددارې چې کم جنت تا د پاه دی نو پا تا بس تا ته ایلاټ شو نورخ به ضیم پاغه پراسزبانې او د اوس نو در ته ایعل شو بس. د کاه یا ل تقومیمون د قټین کې بیا هم د خپل ځان پرې خوشالی کې مګن نشو شو نشو یر نه پاوران ارمان کې قاله او د دا الله دغ خبره نقل کړی ده ته یا ل تقومی یا کاش چې زما قوم پویدلی کاش چې زما قوم پو نو نه پهې لاړ چې راغلی وې د دا چې جتته لاړم نه دووبم جا نه تتل بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فأغا سبالي جمع تزما رب مغفرتكو أوزي عزت من ابرزو لما نديوبم عزت من شويوه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر فرمائي جحبابي نجار عجيب سرئو فرمائي نصح قومه حيا وميتا دخف القوم خير خواهي وكرا فجوان دنيهم وكم رمي نو اولیاء الله په ژوند دیم د خپل قوم دا دا خپل او د خپل مومنانو خیرخواهی او چې کله مرشلو بیا د مومنانو خیرخواهی د مرګ نه پسم که ک نو هغه جذبون دغه ده قال یا لایت قوم یعلمون کاش زما قوم پویدل زمو خلک وای وداش څخه دا کار مکو غره با بس بده پس د شپې را شو کټ بده ولیواړ یو پسخه بری او چت کیو لري ودی گزار کی می دا الله اولیا ذکر نکئی الله اولیا په جوان دنیم خیر خوای د خلق قوم او د مرگ نه پس هم خیر خواهانی تشریده چ دی وکئی بما غفر لرب و جعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه او نورا لقل من تدب قومبان من بعده رستر من جند من السما داسمان سمان نسلخ کريني پرشتهم نورا لقل وما كنا منزلين نو منغرالي گنكي ان كانت إلا صيحة واحدة نو دام اگر يو چغوا بسه پرشتو تحاجت نو، لخکرو تحاجت نو، یو چغو فائزاهم خامدون، نو اچانک دیو سارس مغبراتو، یا حسرتن دا اللہ و اینار، افسوس دے بندگانو، ما یعطیهم من رسول، ندیر آغل، نرازی دیو ته یو رسول، مگر یہ دیو پاغا پا پروٹوکی کونکی، علم یروائی دیو گوری دیو مکی والا، کم احلکنا قبلهم من القرون، اسم را حلاک کری دی دیو مغد دیو نمخی قومنا. أنهم إليهم لا يرجعون شاوية دوتا واپس كيغي نحن دوتا غير عبرت والي آغا خود تليدي خود نخي خوش تليكنا وإن كل لما جميع لدينا محضرون او دا طول وإن كل او أو دا طول مكملين دا طول بيورز جميع طول لدينا زمون بمخي محضرون حاضر وله ان إني يوزل بدا طول زمون مخي تولاري وآية لهم الأرض الميتة تو. او دا دیو دا پارم نخده از مکه دا چه وچه دا این وچه شی احیی ناها دا مجوندهی که پا باران بانه وراو باس مونده دینا دانه حب بان ذَٰلِكَ غَلَاءٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَذِيَنَ ذُو بِيَخْرِي وَجَعَلْنَا فِيهَا وَغَرْزُولَ دِمْنْ دي فَدِيكِ بَاغُنَا دَكْجُرُ دا نَو دَانْغُرُ نَو چَلَل چَلَوَلِ يَوْفَجَرْنَا او چَلَوَلِ دِمْغْ دي پِيَه فِيا پَرِزْمَكِ مِنَل رُيُون چِنِي لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ دِيلَ دي فَارِجْ ذُوخْرِ دي ذِيلَمْيُونَ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَوْ نَذِكْرُ لَكَارُنَ ذِي وَلَاسْتُنْ وَفَلَا يَشْكُرُونَ آيَةَ الشُّكْرِ نَادَكِي سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَ پاک دې ارغزاد ته هر قسم شریکنا چې پیدا کړی زټول جوړیو قسمونه من ماداغسنه توم بیت الارض چې زرغونی یز مکه ومن انفسهم او د دیو د خپرو نپرو نمر ناري نو زنانه چې پیدا کیږي وم من ماداغسنه لا علم جن په یګي پاریوانه وایتل لهم الليل او نخد دیو د پارش پر نسلق منه النهار چې رو باس مونګه ان لریکو مونګه دغینه ورز اصل خبر داسې در مصلخ ولیکيږي قصابخانه ته پاره بيځه وكي چې تر به توضيح تل قصابخاني مسله چکم دې کې هوي ساروياله له سرمن ته وباسي نګو يدا ورځ د شپې ته ورغستول شويره نو دا ورځ چې مونږ را لوري کو نوش پرا شي او بیا د شپه ورغستول شوې دې ورځ چې مونږ را لوري کو ورځ را شي نفرمای نسلق منه النهار را وباس مونږ د دې نه دا, دا ورځ او داس بناري خبره دا. ده چې عصر شي ده دارانا خود انور ده کو چې دا نور د سبب دې لري شي نو بیا ټول ده نو مونږ دا, دا. دا ورځ راو با سره را دا, دا ورځ سرمن د شپې نو با سونو شپخ کار شي فیزا هم مسلمان اچانک یو په تیارو کې پروت وي و شمس او دا نور تجریلی مستقر لله ډیر والی چدیګ د خپل مستقر د پاره د خپل ټکاني ترته دا, دا اندازه د عزیز او د علیم زاد ده والقمرا قددرناهو او, مونگا دا دیده منازل عاد کل عرجون دا او دا ذکړی ده ان دا زه کړي د دپاره مناز له منزلونه حتى عاد د کلرجون قدیم ترد چې داوا پس شي په شان د کجوي غې دا د کجو وچه سانګه چې که تاسو خیال کړی نو دا کاګشي او دا څنګه چې د میاشت آخریندي حدته رسې دسهار کیاام کړو بنی میاشت کاره نو هغه هم دغه شان چې لکه د کجوي تا شوي وچه سانګه نو دقشان واپس شی لشمسو يمبغی لها نن ورد پاردا مناسب دیان تود ریکل قبره جس فور می بیا مو مین اگرالاند کی ولل لیر سابق نهار او نشتمخ کی کی د ورځ نه او کل فی فلق یسبحون او دا ټول پخپل مدار کی و ایتل لهم او نخرجو در ان حملنا ذریتهم چې بار کړي د مونږ دی او اولاد د دې نسل الفلق المشحون پړه کښټه کی و خلقنا لهم او پیدا کړي د مونږ دی او د باره می مثلی پشان د کښټه ما یرکبون او د جلب سوریګی وان شرقم غوغاردو غرق بکړو فلا سریخ لهم نو استریادی پرياد اور یذوکے بلے د جیو لپاره ولاهم یونقذون او نه بده بچ کړی شې د غرق نه مگر رحمت زمونږ طرف ناو سامان تر او کله جوړتوی لشي تقو ويرې ما بینه ایدی کوم دا هغه سنت استاس نمخ کی چوی دی انت استکه معمولونه کړی دی و ما خلفکم هغه استاس رښت دی لعلکم ترحمون من اایه من ایات ربهمو نر از دیوته دلالت کو ان کې نخا پرشتین پرشتیا اله پس صداقت د پیغمبروانی د رد ایتونو د نخ نه الا کان انها معرضن مجدید داغنه اعراس کو ان کې او کله چې ویل شي د خرج کوي د هغه ستاس تعالی درکړي د ندی وای هغه کسان چې کاپران دی وای للذین هغه کسان ته امنو چې مؤمنان دی ان مؤمنانو ته پیغور ورکړي او سور ته وای انو تعمو ایمونغو ورکو خوراک ورکو رزق چاته لو یشاء الله اطعمه tika chard ta da Allah wa khwa na ghabur awr kidi ka Allah wa khwa risaq me wa kda ukana no cha Allah me wa kda mung awr awli wa ku dakhalak kalak na de khyarano qisse bayani wo khyarano qisse kalawida Mahmud aw da yas qisse de kalawida da behloul qissa da che barsha wa da paisi awr jalak sh pa khalku bani taqsim نو چرغه سره وسوم د ولاغه مرور کړی نو چا سره سلو ځاغله سلور به تاسو زروغه له زروور کړی چا سره چې لسو ځاغله لسور به چا سره چې یو روپه او ځاغله یو روپه ور کړل چا سره چې نو ځاغله دم یو پیسې ورنه کړل نو ودا ویجو خيار وړو چې واپس راغنو به خبره وو پچی بس الله تعالی ستمر ور کړو ما مر لاغه بس دا د خيار ته خبر نه ده دا خو د انتهای ته جهالت خبره ده د الله لترفه خدا از مايش د امتحان ده سو غریب دې سوق مالدار وي او د مالدار درسره د غریب حق ور ورسره دی ځکه به د قیامت پر ورځ د ټول غریبانو د الله په مخ کې یو دعوا پیش کی ربنا ظلمونا حقوقنا الذي فرسلنا عليهم ای زمونږه را دې مالدارو زمو سره ظلم کړه او هغه حق زمونږه چې تاسو موږ لپاره پدېم مقرر کړه او الله به فرمایي تبي عزتي وجلالي لا اقربنکم له اوبار عید نهم زماې په خپل عزت او په جلال پهسمی نن به تاسو خپل رحمت ته نزد او دا چا چې تاسو حکوونه نه ذر کړي دا مالدر دا ټول به د خپل رحمت نه لري کوم نو د غریبانو حونه دي یواې دا نوي چې مالدار خلک خپل ذکاتوبې نو دا ګځې او چې کله ذکات خلاص شي د بیا غریببلله یو پستونهرک به دک خلاص شوی دی د یواې ذکات نهري. دی مال کستا ستر د غریبانو برخه ده الله درکړي ده غریب په صبر باندې آزمایي چې صبر کوي په غربت کنه کوي او مالدار په دې باندې آزمایي چې د غریب حق ور او کنه ور کوي دا, دا به وقفه خبره دیوم کړی و ان انتم الا فی ضلال مبین وی نه تاسو په تاسو په ښکاره خطر ګمراهای کی وای او یقولون متا ها ذلوادو کله به دا واده د قیامت کچ تاسو رښتینی نه ما ينظرون دی انتظار نه کی د یو आवाज فلا طاقت دا وسيط بيا او د س دووه هم یاخستېمونو دویوب جګړی کوون ک ولاستونه توسییت نه دووبطاق نه لري او نخپل لته د راه پس کلو و نو پ خاف او پوک به اوواله شي په دا دو مشپلی ده چې کله اوواله شو خلک براپاسې په اده هم منلهج داې واچان دوه د خپلو رب ترتا خپل زرزر رته یاسلون زر وای با دو ایزم حلاکتا چارا پاسولو من داری خوال مرقزنا داری خوافگانا داری قیامت را زمرا سخته داری چکه پیران دا او سختم پیرکړي په قبر کې خدا او ته خوابګاخ دی او د مومن لپاره په یقینن و ها ما با وعد الرحمن دا غسد چې رحمانه وعد کړی و هغه پیغمبران خو رښتینی و الله فرمایې ان كانت الا تن نو دا مگر یو چغوه فإذا جميع لدينا محضرون نو اچان ترزم زمون ته حاضرو نو نن رز بظلم نکې ګره هیڅ چاته رس شي او نه په بدلا ورکړ کېږي مگر دا غسې به نو کېږي مگر دا غسې چې د نن جنت على خلقنا نرز في شغل پاكهون في يوم مشغول تياك بيو خشال بي هم دو أزواجهم وددوا ببيان في ظلال ببيان في ظلال پا سورو کی بیعلا الارائی کی پا تختون بانی متاکی اون تاکی اگانی بیلگولی. دا دیو دا پارا با پده جنت کی پاکی هتو نرک سمیوی و لهم ما ید دعون. دا دیو دا پارا با غسی چی سلام سلام بیلکی دیو تا قولا دا وینا من رب الرحیم دا محرابان رب دا طرفنا او اعلان بوشی پا قیامت کی پا دیو رز وامتاز اليوم ایوها المجرمون جدا شی نن رز مجرمانو په دنیا کې غوتا څټول یوځای وي پته نه لګیږي نن ټول جدا جدا شي مجرمان جدا شي الم اعهد او بیا به یو تو آیا تاسو ما نوې خبر کړی تاسو ته تاکید نو کړی الایکم تاسو ته تا یا بنی آدم اے دا ادم بچو نو میو درته ویلی الله تعبد الشیطان چې شیطان خبره به نه منی انه لکم عدو مبین داس تاسو ښکارا دښمن دی دار ته ما نو او دا م نولي نحبدوني چې زما بندیو کي هذا سراف مستقي دا ن غلار دا تاس ما او ددي نه من نووي خبر کړي تاسو تفت نه ولق اضله من کوم جبللا کرا چې دیشیطان کومره کړو ستا سره ډیر قوونه او تاسو عقل نه ان تااس دومره معقل لو هذه جهنم التي كنتم توعدون لذا عمل فى نتيجة قمت دقا جهنم ده ده كم تاسر وعدشو يوا اس لوح اليوم نانا وزينا ديث وراءت شینن پدی جهنم کی بما کن تم تکبرون و سبب د کوپرستاسو alyoma نختمو علا افواههم لنرزمنجا بهر ولا جودلیو پخلوبنه وتکلمنا ایدیهم وخبر بکې زمسر د دیو لاسونه او گواہی بکې دیو خپې بما کان یو سبب د هغه عملون چې دیو کول نن بدال لاسونه خپې د دیو خبرې کوي دا ټول اندامونه خبرې کوي گواهان هم دان د مون پخپله دی یو سره به را اوس ته نه به کارو کی ما دادا کارونه نه دیکړي الله بوې واخ نه زایه کو حساب به زر زر کیږي بس مونږ غواړه ولو د دوی ته تیار شيږي غواړه ولې کنه او داږي د تیارې وجه دا دا غواړه زکه تیاریږي چې دوی چې ماچ دادا کارونه کړو نو چالو مليدلې څوک به گواہی وکي الله به فورا دغه خل بنده کی او له دوورن ته به حکم کوي ورنته واه سدې دېلې او دا ورون وروند بیان شروع کی نو تاسو دا وای د انسان کمه بدخلار کي چر دا وروند نه پټه پات کې دی هم درشان دا ټولم دا مونږ به بیان وکي او گواهی بور دا ولي دا د مونږ له خپل بندګۍ په اړه جوړ کړي دي په دې اندامونو چې دا الله نا فرمانی کې دا پريوبا نه ظلم دي او جوبدہ قیامت پروس د دی ظلم فریاد خپل رب تکي او رب د دې دا, دا درستی کوي او سزا به در کوي تعالی ځکه فرمای په دغه ورځ باندې ګواهان بلشان ګواهان دي دا په خپل داندامونو ګواہی کوي ولو نشاء ولت ومسنا علی اعیونی اعینهم او که زمونږه خوخه وي د دې د به مو ختمې کړی د په سرتونو د دو بهلا ته منډی په انا و ب سرونو د کوم ځلاه لله او که چرته زمونږ خوښوي لڅحنا هم عله مکانه نو پ خپل ځ به منږو شونه م سړو په م مدی و لا جون نو ن به د دوو طاق د مخلو ن دوا پهسي و پیدا عشق یعنی واپس تماشوم جوړ کو فلا یاکرون ای دی وقل لری بیا د زبره جوړول ما تګراندی و ما علمناه الشعر وما ما ينبغي له او ما دی پیغمبرت نشیر خود دی او در زه لپاره مناسب دی نو هو الا ذکر و قران مبین نه دی زعما ذکر نصیحت دی او قران دی واضح د سره لپاره یونذر من کان حیا د لپاره چ وری وری اقصوک جوندې مومنې قل او سابتته ش خبره د اضاب په کاپیرانو آیا دوګوری نه چې پیدا کړي دي دمون د دو دپاره منمه دغ سرنه عملت آدينا چې زمونږ لاتونوکړي دي بل چا ندي کړي ان عامن ساوي دو مون پیدا کړي په هملههامالیکون نه دو غې ما لکان دي وزللله حالله هم او دامون د دو دپره په من هاار نو د بعض بند دو سرريږي یعنی بعضې د دي چې دوپسور دي لیک و من های او باز د دې نه دی خوړی ولهم پیه منافع او مشارب او تدجو د پال په دې کې پیدی دي ان سامانونه دي وړي نور سری او د ذکرو سامان اند پیدي خپلائش کرون آی د شکر ناده کې در رب د دې نعمتونو واتخذو من دون الله الها او نیولې دیو د الله نسو نور خدایان لعلهم ينصرون دې په اړه چې دیو په مدد وشین کې دې شوی په مدد وشو وکړه دیو لا یستطيعون نصرهم د دا خدایان د دې لپاره نیولې وي چې د یو مدد وو شي نه غوډایان به مدد وکنور لا یستفیعون نصاهم اغه د یو مدد طاقت نه لري او هم له لهم جندم محضرون او دی واغوي ته لخر لخر حاضری اغوي ته راغوي مخه په خدمت کې حاضری دا څنګه نه چاغوي د یو مدد کوي بلکې د یو دا غوي مدد کوي نو خدای دې څه اله دای چاغته حاجتي خلکې مددونکی بل لا يحزنك قولهم ايفغمبرا لديودا وينه ده تكذيب دتاخه پنه کی ان نعلم ما يسرون وما يعلنون يقينا مون پوی گو پغه سوانچ دیوی پټی او خکار کی اولا ميرل انسان و انسان ګورینا ان خلقناه من نطفه چا یقینا پیدا کړه د مونږ د د نطفه نه فیزا او خصفیم مبین نو اچانا دغه جګړالو کارا جګړالو مونږ د نطفه لیو ما موری کتره نه پیدا کړه ده او بیا مو سره جګړی کئ یا دا چې د مامل قصرین مې څنګه خبر نووس انسان پیدا کړی دی د قدرت نهقدر وذربلنا مثلا ونسي خلق او دې زمون د لپاره مثالونه بیانې ما باندې چسپانې مثالونه ونسي خلق او خپل پیدایشی پرېخه دی قال من یحيي العظام وهي رميم او دې وای دا راسته و راسته اډو کې به سوکرا ژوند کی یعنی دا اډو کې به سوکرا ژوند کی چې وراسته راسته وي دی ورته وای یحييها را ژوندې به کې اغازات انشأها اول مره چې پړون بيزلي پیدا کړو او هو به خلق عليم او دا الله په هر پیدایش خپل علم والے دی الذي را الله غزات دي جعل لكم من الشجر الاخضر نار چې را وي سلیله اساس د پاره د غښنې ونی لوړ دا دوونه دغه ماریخه او عفار چې وورم د دینه جوړ شوې له رسته ترقی کړي ده, ده. فاذا انتم منه توقدون نو تاسو مده د دپ کنه ور بلوي او دا پخلیم په دی باندې کو یو دا چولیم په دی باندې گرم دی کني دا غخي او خوراکونه بل مومو مو بیا او ليس الذی خلق السماوات والارض اعاده اغزاد چې د زمکه او اسمانونه پیدا کړی اسمانونه زمکه پیدا کړی به قادرن قدرت والا علی ای خلق مثلهم په دی چې پیدا کی د دی په شان بیا بالا ولنا ولنا وهو الخلاق العليم او دا الله ډیر خپې دا کوونکې دي او علیم دي په ارغه ټول څه باندې کوی چې څه دا پیدا کړی دي انما امره يقنا المعامله ده ان دا رب معامله سره اذا اراد شيئا کله چې اراده وکي د یو څه شي د یو کار ته یې وویل له كون پېکون ناته وایو كون شا نشی دا شنه شې زمينه په اور د فاردي نور خو چې کله د یو کار اراده وکي نو داغه معامله د دا انسانانو د معاملې پشان شان نه ده تاسو خپل د الله قیاس پزان باندې مکوئ چې څنګه تاسو له ترتیب په کار دیو منصوبہ په کار دیو دا داغه بیا پی سي 1 په کار دیو پلان په کار دیو درس په کار دی داري پيسیبليټي ريپورت په کار دی مخکې نو دا 2 حاجت نشته دي چ کلم غواړي چ کلم غواړي نو مخکې ذکر چوکړه هو هو الخالق العليم چ کلم غواړي نو د ایرادې سره سم یادار شوي فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء فسبحان الذي نو پاک دې اغذات د هر قسم شریک نه پاک دې اغذات د هر قسم شریک نه بيديه ملكوت كل شيء چې دا په اختیار کې باد شاہی در هر شیدا باد شاہی در هر دړ ټول کائنات رب مالک بادشاه فرمان روا مغه ده خو در سوره یاسین د اخیره نه جملې څه خپه توجه باندې غوپ کیږي اخیره چې سوره یاسین په کم لفظ باندې په کومه جمله باندې ختم کړی شو فرمای و الیه ترجعون ام ذق الا تب تاسو واپس کیږئ نو په کار د تاسو ټول فکر تاسو ټول سوچ او طول ژوند او طول حرب ستړي ام د دې لپاره پیر شو سوچ سره چې مونږ به واپس الله ته راګرځو نه چې سمره رواني مخکي په دنیا کې رواني او په خپل کارونو کې رواني په دې خپل مشکلاتو کې او په سہولتونو کې او په راحتونو کې په هرڅ کې خدای سوچ سره ګرځه دې سوچ سره ژوند ته روان چې و الیه ترجعون ام دې الله سبتاسو واپس شيږي وقفه